det andra slaget vid Moitora Sida 21 till 24 Symbolbeskrivning Den skinande guden Lok skjuter i vägen sten mot Balors onda öga vars ögonlock måste lyftas med våld I mitten stupade krigare som kastas i den helande källan För att få liv igen Inläsarens kommentar En teckning i svart och vitt Visar bland annat Män Med benlindor kortlar Som störtar ner i en brunn I bakgrunden drivor Av döda Och skadade ett stort öga som spärras upp av fyra män med hjälp av käppar. Teckningen ses till vänster på sida 21. Slutkommentar. Berättelsen om det andra slaget vid Mojtora är en av de centrala iriska myterna. Handlingen tilldrar sig före galernas ankomst under Tuthadej-Dannans och Fomorernas strider om makten i landet. När berättelsen börjar har Tuthadej besegrat Firbolg och en osäker vapenvila med de vilda Fomorerna råder. Tuthadejs kung heter Nuda. Till Tuthadej hör också Ogma, berömd för sin styrka. Och sin vältalighet Läkaren och läkedomsguden Jankit Och hans söner Kian Ku Kithan Och Mjak Och dottern Ahmed Smeden Goibnu Snickaren Lukta Konstsmeden Kridny Samt stamguden. Den gode guden Dagda En betydelsefull gestalt som i den här berättelsen uppträder för första gången är Luc Långarm Luc är i den keltiska mytologin både en stor krigare och den skinande solguden Det ondskefulla Fomårernas hjältar till exempel Balor Öarnas konung var även det både gudar och krigare Och den strid som utkämpades mellan dessa båda starka makter Var verkligen en gudarnas kamp I slutstriden mellan Tuthadej och Firbog Det första slaget vid Mojtora Dräptes Firbolgs kung Och Noda själv fick armen avhuggen vid skuldran han överlevde trots sin svåra skada och läkaren Jankit tillverkade en silverarm åt honom istället för den arm som han hade förlorat. Enligt Tustadejs lagar fick kungen inte ha något men eller lyte och Noda kunde därför inte längre härska över dem. I hans ställe valdes Johid Bress eller Johid den vackre sonen till en kvinna som hette Ilotta. att härska över det nyligen ärövrade landet. Bress far tillhörde inte Tuthadej utan var en fomorisk hövding. Bress visste emellertid ingenting om sin far och uppfostrades hos sin mors folk. Han bar sitt namn med all rätt för han var lika vacker som han var stark och modig. Och när han valdes till kung rustades det till bröllop mellan honom och Taltu, enkan efter Firbolgs döde kung. Bröllop firades samtidigt mellan Jankits son Kyan och Etne, som var dotter till den stora reformoriske krigaren Balor, öarnas konung. Bress valdes till kung på det villkoret att han skulle avsäga sig kronan om hans styre inte längre behagade folket. Han hade emellertid inte varit kung länge förrän han började gynna de vilda formåren på Tuthadejs bekostnad. Äggad av formåren gjorde han allt för att förtrycka Tuthadej. Började avkräva dem skatt och tvingade dem att utföra svåra och ofta tarvliga uppdrag Sida 22 Tuzadej reste sig slutligen mot honom Påminde honom om det villkor som ställts När han valdes till kung Och krävde hans avgång Förbittrad tvingades han underkasta sig deras krav Men bad att få vara kvar i åtta år Vilket Tuzadej gick med på Orsaken till att Bress bad om detta var att han ville få tid att dra samman Fomorna och krossa Tuthadej, som hade förskjutit honom. Nu hade han till sist fått reda på vem hans far var. Moden hade fört honom till Fomorna, och deras hövding hade erkänt honom som sin son. Fadern sände honom först till den store krigaren Balor, öarnas konung, och sedan till Fomårernas kung Indeck. Och dessa båda drog samman alla sina styrkor till en stor och skräckinjagande här. Det sägs att det var så många att det skulle ha kunnat bilda en levande bro mellan Skottlands västligaste öar och Irland. Vid den tidpunkt när Tuthardey hade gjort uppror mot Bröds tyranni hade Noda Silverarm på ett mirakulöst sätt fått tillbaka sin arm. Köttet, där silverarmen var fäst vid kroppen, hade börjat vara sig. Och Noda hade då sänt efter Jankits son, Miak, som var känd för sin underbara, läkande kraft. Miak hade undersökt såret och sagt till om att den sedan länge begravda armen skulle skaffas fram och sättas fast istället för silverarmen. När detta var gjort sjöng han... Förena sena med sena Och nerv med nerv Må varje led bli rörlig Och få känsen tillbaka Och efter tre dagar Hade Nuda blivit helt återställd Noda var frisk och stark igen Men för Mjak Fick detta ödesdigra följder Janket Blev så avundsjuk på sin sons Överlägsna läkekunnighet Att han drog sitt svärd och sårade pojken i huvudet. Mjak var kunnig nog att hela sig själv. Men då slog janket honom återigen med sitt svärd, och den här gången var såret så djupt att det gick in i skallbenet. Även denna gång lyckades Mjak hela sig. Det tredje svärdshugget trängde in till hjärnan, och det fjärde förstörde den så fullständigt att mjaks läkekunnighet inte förmådde något Mjak begravdes Men hans kunskaper överlevde Och på hans grav växte det upp 365 läkande urter En urt för varje led Och en för varje sena Hans syster Armid Plockade dem varsamt Och ordnade dem efter deras egenskaper Men Janki var fortfarande avundsjuk på sin son och blandade samman urterna så att ingen skulle veta vilka sjukdomar det botade. Hade han inte gjort det skulle det idag ha funnits bot för alla sjukdomar. Nu blev nu åter kung över Tutha-day och för att fira detta ställde han till med en lysande fest för folket i Tara. Mitt under festen fick portvakten se ett underligt följe närma sig borgen. I spetsen gick en blond och välväxt ung krigare, klädd i kunglig skrud. — Vem är du, och vad kommer du i för ärende? Frågade portvakten. — Säg konungen att Lug-Longarm är här, svarade främlingen. — Son till Kian, Jankets son, och Etne. Balors dotter och fosterson till Tailtjö, för mig till kung Noda, för jag kan bli honom till nytta. Vad duger du till? Ingen som saknar färdigheter kommer in i Tara, svarade portvakten. Spörj du portvakt, jag är timmerman. Vi har inte bruk för dig här, vi har redan en timmerman, sa portvakten. Spörj du portvakt, jag är smed Vi har redan smeden, gojb sa portvakten Vi behöver inte någon mer Jag är en stor krigare, sa Lok Då har vi egna, sa portvakten Ogma heter vår störste krigare Jag är harpåspelare, då har vi en Jag är väl förfaren i krigskonst vi har sådana som du Jag är skald och historieskrivare En sådan har vi redan Jag är trollkar Våra trollkarar och druider Är det mäktigaste som finns i landet Jag är läkare Jan är vår läkare Jag är munskänk Sådana har vi många Jag är konstsmed Vår konstsmed är Kredne. Gå då till kungen och fråga honom om han har någon man som äger alla dessa förmågor och all denna lärdom. Sida 23 Om han har någon sådan, går jag inte in i Tara. När Noda hade hört vad portvakten berättade, sände han sin bästa schackspelare för att pröva främlingens skarpsinne. Och luk vann utan svårighet partiet. Då bjöd kungen in honom i borgen och erbjöd honom att sitta på den plats som var ämnad åt landets visaste man, för Lok behärskade alla konster. Ogma, mästare i styrka och vältalighet, ville gärna visa främlingen hur stark han var och lyfte upp en av palatsets väldiga stenhällar. Med stor möda sköt han stenen genom kungaborgens mur så att den kom att ligga alldeles utanför borgen. Utan ett ord antog Luk utmaningen, lyfte upp stenen, kastade in den igen och lagade på ett ögonblick skadan i muren. Noda erkände Luk som en stor kämpe och gav honom ansvaret över Irlands försvar mot de onda formårarna. Han lät Luk ta plats i sitt högsäte. Och kallade samman Tuthadej För att rådslå Om hur man bäst skulle gå till väga Under Lux ledning Skulle varje krigare Bruka sina speciella färdigheter Läkaren Jankit Skulle bota sårade Smeden Goibnjö Skulle laga brutna vapen Och konstsmeden Kredne Skulle smida nya svärd Sköldar och lansar Ogma skulle använda sina väldiga krafter och Dagda skulle utnyttja hela sin skicklighet för att överlista fienden. Trollkarar och druider, munskänkar och timmermän, skulle alla bidra efter sin förmåga. Slutligen kom man överens om att Luk, Dagda och Ogma skulle gå till de tre krigsgudinnorna och be dem om hjälp att lägga upp stridsplaner. Dagda och gudinnan Morrigan Hade en överenskommelse med varandra Att träffas varje år På Chavin All helgona afton Och när högtiden var inne Och den möttes Förmådde han henne att röja Fomårenas krigslister Och att ställa sig på Tuthadejs sida i striden Det rustades till krig Och vapen smiddes men ännu efter sju år var Trothadej fortfarande inte färdiga med sina förberedelser. Dagda gick då till Fomorna för att be om anstånd. Det bjöd honom komma in och truggade honom att äta med kungen. Det visste att Dagda var en stor grötätare och kokade en stor kittel full med havergrynsgröt. Också hela jätter, kor och får slängdes i kitteln. När allt var väl blandat och kokt Grävde det ett stort hål i marken Hällde i gröten Och hotade Dagda med döden Om han inte åt upp alltihop Till sista smulan Vi vill inte bli anklagade För att vara ogästvänliga, Sa det mycket allvarligt Oförskräckt Grep Dagda sin slev Som var så stor Att en man och en kvinna Hade kunnat få plats i den Åt upp all gröten och skrapade ur gropen med fingret För att få upp den allra sista smulan Magen var stor som en kittel Efter det stadiga målet Och han somnade under förmårenas hånfulla skratt När han vaknade och reste sig upp Kunde han knappast stå på fötterna Och vacklade iväg med den stora magen i vädret Och han såg ännu klumpigare och otympligare ut Än vanligt i sin korta mantel och bruna tunika som räckte honom till skinkorna och skinnskorna som var sydda med den hårdiga sidan utåt. Dagdas vapen var en klubba som han drog på jul och den var så stor att det behövdes åtta starka män för att bära den. Det spår som han lämnade efter sig när han lutade hela sin tyngd på den gjorde ett djupt dike som sedan dess fick tjäna som provinsgräns och allt sedan den dagen kallades spåret efter Dagdas klubba. Fomorna skrattade åt honom och hånade honom tills han var utom synhåll. Men Dagda hade lyckats utverka den tid som Tuthardé behövde för sina krigsförberedelser och återvände belåten till Tara. Tuthardé ansåg luk så värdefull att inte ville riskera hans liv Genom att sända ut honom i striden Och när herren samlades Sattes nio av hans krigare Att skydda honom Han skulle föra befälet Och ansvara för hur striden fördes Men han tilläts inte själv delta Fiendeherrarna möttes slutligen Kvällen före Sha'vin. Och striden började under larm, rop och vapenskrammel Slaget utkämpades man mot man och pågick i flera dagar Den ena gången segrade en av Fomårernas soldater Den andra gången en av Tuthadeis Men det stod snart klart för Fomårerna att det var i underläge Medan de själva förlorade soldater stod alltid Tuthadeis sårade och även det döda upp redo till strid följande dag det brutna vapnen var lagade och de buckliga sköldarna som nya. Fomårarna sämde ut en spejare som hette Rådan för att ta reda på hur detta kunde komma sig. Och förklädd till en av Trothadej tog han sig över till fiendelägret. Där såg han hur smeden Goibnu, timmermannen Lukta och konstsmeden Kredne med hjälp av magi Snabbt lagade vapnen och hur läkaren Janket och hans söner uttalade besvärjelser över en källa där döda och sårade kastades sig och genast blev helade och återuppväckta till livet. Sida 24 Rasande kastade sig Ruan över Goibnu inne i smedjan och sårade honom med sitt spjut. Men Goibnu drog ut svärdet och kastade mot roden Som dödligt sårad Staplade tillbaka till sitt folk Och med uppbjudande Av sina sista krafter Berättade för förmårarna om källan Som det då genast gick Och fyllde med stenar Hittills hade striden Utkämpats man mot man Men nu drog båda Sidor samman sina härar Till ett regelrättslag När Fomorna stormade fram mot Tuthardöj fick det plötsligt se en skinande gestalt som i främsta ledet kom farande emot dem i sin stridsvagn. Luk hade undsluppit sina vakter för att delta i striden och stod upp i hela sin längd för att alla skulle se honom och sporras till seger. Striden blev häftig och ett stort blodbad ägde rum. Balor, öarnas konung, dödade nuda silverarm och Luck slog sig fram genom den rasande människomassan för att kunna döda sin egen farbror. Balor hade också tillnamnet det onda ögat eftersom hans ena öga hade magisk kraft. En gång när faderns druider hade stått utanför huset och kokat ihop en trollbryggd hade Balor plötsligt tittat ut genom fönstret. Ånga från brygden hade då trängt in i hans öga, och brygden hade varit så kraftig att en enda blick från det förtrollade ögat kunde förgöra en stor här, och Balor höll bara ögat öppet på slagfältet. När Luk stod ansikte mot ansikte med farfaden, ropade han häftigt och uppfordrande till honom och utmanade honom till strid. Lyft upp mitt ögonlock, befallde Balor. Så att jag kan se vem pratmakaren är Fyra man lyfte upp det tunga ögonlocket Med en träpåk Men innan ögat ens hunnit öppnas till hälften Sköt loken sten från sin slunga Mot Balors öga Stenen for rakt igenom huvudet Och ögat kom ut bak i nacken Och förintade 24 formårer Som stod bakom honom När Balor nu var död gick Tuthadej till förnyat angrepp, ännu grymmare och vildare än det förra. Och under Morgans och de andra krigsgudinnornas äggande tillrop drev ut formorna i havet. Bress flydde tillsammans med formorna. När striden var över låg de döda på slagfältet, lika talrika som stjärnorna på himlen och flingorna i en snöstorm. Det sägs att de stora stenarna på Karomor-släppen i närheten av Sligo är gravstenar över dem som dödades i det andra slaget vid Moytura. Äntligen var landet befriat från Fomororna och Tuthadej återtog sin forna maktställning. Först då steg Morgan, Irlands krigsgudinna, upp på bergen och sjöngen sägerhymn till Irlands och dess älvolks ära Sida 25